وفي رسول الله أصوة حسنة هو قال حرقل يا بسوفيان كيف نسبه فيكم قال هو فينا زو نسب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسيلة سلسلة شروعة د نن مجلس کې د نبی عليه السلام دا نسب شجر او شجره نسب او د نبی عليه السلام د بلاد کې او د اشراط او مطابق خبره کوو اوله خبره نسب یوازي د نبی عليه السلام نه بلکې څومره انبیای چې عليهم السلام نذا الله رب العزت اوچت نسبن کی راجی او دا یو اتفاقی خبره ده د ټولو امهتون دا ټولو مزبن واله چې د سیدنا ادم علیہ السلام نواله تر نبی علیہ الصلوحه والسلام پورې هیڅ مزب واله هیڅ مسلک واله چرته د یو پیغمبر او د یو نبی په نسب باندې تانه زنی نه لګی چی ګینه ده د انا صحایتی وار کمزور دي یا غلط هیڅ پیغمبر معنی نه شي سوای یو پیغمبر سید ابن یشار السلام نه چې يهودو دا غپن سبوتون شي تکړه و چې دا هو نوذ بالله ولد الزناد بلاری نشته په قران پاک دا غي ډېره سبې کړی خو په تاسو هم بیان له محمد صلی الله علیه وسلم چرتدا ای په نصح صحا بوته پور تکړه نه لکه تر دې د نبی عليه السلام د موافق سرسر مخالف خلکو هغه دور کې يهودوونه ساراو د عرب خلکو ورستو تر اوس دوره پوری مخالفین شته مستشرقین لګيایي د پیغمبر بصیرت لګيایي نا خپل مقاصد پکی و چرته مستشرقین هم د نبی عليه السلام دا خبره قابل اعتراض یا به تور اعتراض نه دوی چته کړي چې دا نسبه قابل اعتماد نه لري انبييالهم سلام نسب وی اوچت الره دي په اوچت نسب نو کې او څوک دا وي په نسب چې څنګه اوچت نسب دې نو کوم تمبي نه اوچت کړل کله نبی رسول الله و سلام اسلامی کې اسلامي ریاست قائم شو او حدود یې لګول شروع پر نو په دې کې یو ختي دروم حکمران هرقل تمليګره و او د خیرقه حرقه لد خط تذکرہ بخاری شریف کې پاولنی باب باب لوی کې نقل کله چې خط ورسید غوورنر ته د طریقوبو د نږدې علاقې غوورنته بلیګل کې دا با بربچا ورسید د خیرقه الاسد دار الخلافه رومو چې نن سبا وتا ایټ وی ویو ویکینسي شې وه الټپرو تو خدا شام علاقه فلسطين بیتو المقدس داد دا آغا صوبه نو دے بکال پکال سجشن لے مذہبی جشن لے فلسطین تراتا نو دلتا نزده گورنر دا شام وغیره دا بسری آئی دا آغا خط عوالشه دا نبی علیہ السلام اغوی آس امراروان دے نو بس فلسطین کے وطاوالک شام علاقه نو د چه خط علسته نو دویس وقت دا, دا عربو کی مالی راواری اغنیس دا اتفاقی پتغ وقت که ابو سفیان رجیلان ہو چلا مسلمان شوی نو مخاریتینو کے دید سره نور خلق دمکی دیتی جارت دا پارتری دید ای بس ورعاو سدائی تا تپوسونی دیر گن کڑیو اگا واقع پریدوس دلتا با پبل مقش خو حرقل تپوسونی کیو تپوس دنیبی علیہ السلام ندا کڑیو کیف نصبو فیکم دا سړی پتاسو کیت نصب پیتے بار سنگا دید نیچ نصب والا دی کچت نصب والا ابو سفیان ور دویلو هو فینا زون سبن ډیر مون کې لیکه سباله شړې او چټ نه ሰګل نو هر خپل ورته بیا جواب دی ویلو چې ته دا ډیر لهنا سردار شړې ده کنه عزتمن شړې نو وکذا لک رسول تبعث فی احصاد قومها دلا قناندار چمپیاله مسالم د قوم په اوچت نه سګل کې را نی دغه دا هرکل خو ال کتاب لیکل زورد دین علم خبر نو ور ال طاهر دا نبی عليه السلام دا نسب او دن تابو شو کین حالی په لاره حاوی دشمن ده هغه پیغمبر دا نسب تذکره کوي به نسب واره د نبی عليه السلام شجر نو مداغي یوسو نكونو منا د نبی عليه السلام دوالد محترم نوم عبد الله داغد خپل ورنوم عبدالمطلب دی دني کشوف داغد خپل ورنوم هاشم دی داغد خپل ورنوم عابد مناف دی او کدا شلن دی وایو محمد صلی الله علیه وسلم بن ابن عبد الله ابن متلیب ابن هاشم دی عابد مناف دی نو قصای بن کلاف بن, بن مره کعب بین لوے بین غالب بین فحر بین مالک بین نظر بین کنانا بین خزیمہ بین مدرکہ بین ایلیاس بن مزر بین نظار بین معد بین عدنان دا عدنان دا نبی علیہ السلام پا نیکنو کے دیرو چک بر نکلے او دیر مشہور سڑے دا ترتیز پورے دا نصر اتفاقی رہی بخاری شریف جامع صحیح بخاری کې د قصنه دغه شجره نقل کړه تر ادنان پور او بیا د ادنان نا تر ابراهیم علیه السلام پورې په بخاری کې تذکر نه لکړي خو د کتاب د تاریخ تاریخی کبیر پای کې بیا د د تاریخ کتاب دې نوبې د ادنان نه ابراهیم علیه السلام پورې رسول البتا د دې شجره نه سب متالق یہ علمی خبرہ ہے کہ ادنان چہ تر ادنان پوره سلسلہ نسب نبی علیہ السلام د تمام نسابینو نسبدانو علماء پنیز مسلم و متفقون علیہ د کہ اختلاف نشي البته دا ادنان تر ابراہ اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام پوره دا خبرم اتفاقیرا چې ادنان بیر اتفاق د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې دی لیکن دا عدنان نه بیا د ابراهیم علی السلامه پورې سومر سلسله سو شاخري سو پښتې نو پرې کې وخت اختلاف پدی کېم ده شداد دا عدنان نه ابراهیم اسماعیل علی السلامه پورې دیش پښتې نور او په ثانوي وخت پښتې اختلاف دی, دی او بیا پرې کې کم کم کاست ده ندا بیا ورسره اختلاف خبره دی دوځنه محققین مورخین او سیرت نگار تر عدنان په بول به له اتفاق درا نه کړي مونږه مسلطه کوي او درې بوله کنده دا چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت بیا وکلا د نبی علی السلام شجره نسب بیانوله نو په عدنان به ودري او یوې پتی د با او او بیا به وی چې دین مخ کې مخ کی دین او کذب النصابون دا نصب دان, دان خرج مخ کې یعنی دا تحقیق خبره نکلي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بارک راضی دا خبره ابن سعد دا عبد الله بن عباس رضی الله عنہ نقل کړی طبقات الکبرى دا گیتا او عبد الله بن رضی الله تعالی عنہ دا قول هم ابن سعد نقل کړی ابدا آیات لوستد قران چې عاد و ثمود و عاد و ثمود من بعدهم لا يعلمهم الا الله سوره غافر مؤمن کې دا آیات راځي ایک تیسات جو قران و عادیان سمودیہ نو خلق چې د دینه بعد راغلي نو لا یعلم الا الله د حالات تفصيلات شوا الله نه بل چا نه دي معلوم نو اریبوي چې اوس څوک د عادیانو سلسله بعد خلق سلسله پورا بیان نه اورسیږي نو ی تعزبن نصابون انا نسب دان هرک دا درو وي علامہ سہیلیو بل سیرت نگار دے, دے. سیرت ابن حشام مختمہ تذکرہ سے مختصر, مختصر کروا عربی دے سیرت کتاب دے تقریبا دے سیرت نمو آول دے سڑی استعمال کردے مختمہ سیرت دے سیرت نمو نا بلکہ مختمہ دے تا مغالسی نمو میلے گئے آئی کبان طور دنبی علیہ السلام دا غزوات و تذکرہ وکتا دا وننے سڑی دے چی سیرت پنو می کتاب دے نداغا سیرت ابن حشام شرح ارتا روزۃ الانفوی دا علما سہیلی لیکلیدای پای کی امام مالک رحم الله قول نقل کړید او اشراغ په مق کې بچا دا خبره کولا زیدخ په نسب ادم علی السلام پورې رسوم یا بچای په ان کې سره ادم علی السلام پورې نه صبر شای او هغه باندې او کچا پتی دا تاسو کې تشتر اسماعیل علی السلام پورې نسب رسول نه غو دان بیا وی چې سوق تر اسماعیل علی السلام او ادم السلام پورې خپل نسب رسی او خپل نکونه خاین او مې یخبره به دا ته چاوه یعنی دومره تفصيلات او دومره پواداه سره خبرات شي سنه سره تاريخ او سيره کې نشي دا خبره اتپاتې ده چې ادمه عليه السلام په اولاد کې او اسمیدي رسول الله عليه السلام باندې او دا ادم عليه السلام اولاد دین سنن هنر دغه ټول تفصيلات نشي مرحال دیمد نبی عليه الصلاه والسلام د مور ترپنا شجر علا نوغه سمختصر دا ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن امینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرہ یعنی د نبی علیہ السلام د مور او پلار دواړو شجرہ چی شروع شي نو پټیاب باندي یوزي کی د یو ني کرے یا سلورم ني کرے په اصلورم ني کده تل نو بر خاندان کې سلورم پښ کی یوشي خاندان یې یا دغه نیکی یو مرحل داتم چې تر اذنانه پوري وې نتام علماء د نبی علی صلواۃ و سلام او سیرت نگار د نبی علی سلام د سیرت اعجاز نه غنی چې دا سیرت اعجاز ریسه چې ما ما کې اعجازونه نو پای کیو اعجاز سیرت د نبی علی سلام دا لري چې د کوم شجر نه سب چې د دې عبد الله صاحب عبدالمطلب صاحب بنهواله ترغه ادنانه پوری چې کومه یقیني معلومات دي دا یو چې خبره ده الله چې دا هر هر ممواغشه او اوس تفسیر کو نو د دې هر یوې کده نبي عليه السلام نور رونق ويندښته مثلا قصیده د نور رونشتا کلاوه د نور رونشتا دارا مودریکا د دا پلان پلان موزر د دې ټولو نور رونشټلې ولیکن الله پاک چې کوم سن سره کې نبی عليه السلام راغلي دي یني دا هیڅونه د هر نیک سره الله یو واقعیا تړلی راو په هغه وجه الله غنم جام دی سره دا نبی عليه السلام د سیرت اعجاز په وخت په خبره تقریبا یني دینې کوونکی هر یو سداشي کړی دي چې دا غنم په اړه وکي جام د نبی عليه السلام تر دا وخت پورې شجره داسې محفوظه ساتل برحال دغه د دې د د پلار ترپنا او د نبی عليه السلام د نکته دا شجر او یو حدیث کی رازي مسلم شریف نقل کړي او کتاب الفضائل او باب مناقب د نبی عليه السلام کې چې نبی عليه السلام نړایت صحابي کوي واسله ابن اسقا رضي الله تعالی اوی نبی عليه السلام فرمایلي دي چې الله رب العزت د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې اسماعيل عليه السلام منتخب کړ او بیا د اسماعیل السلام د اولادنا بنو کینانا منتخب ا او په بنو کینانا کې کی قریش منتخب رته او په قریشو کې بنو هاشم مقرر او په بنو هاشم کې الله زما منتخب کړو پیغمبر رولیک اوس د نبی علی السلام د دین نیکونو داشکم مشهور او اټیپاټی نیکونی تر د ځان اپوري درې لاس مختصر احوال او دا ایسنا سره واقعا مخه ترای شي چې سواقیات داسي شو ځای راوځنه د دې شهرت پدې کې اسماعیل علیه السلام ته نیزته دا غا طرف نه چې شروعو دا خو بل ترتیبه مسلمه خبره د اسماعیل علیه السلام اولاد ده دته بیا مخکې تو زمون یو زینوم له اخ بن عدنان اکاین کاف او دبل زینو مله مود یا معت بن عدنان د دې ډول زمونه په حجاز دغه حجاز نبیه ترې او پيمن باندې یو سلطنت او حکومت قائم کړې د ابن عباس رضی الله حواله روایت د زرقانی او عالم له سیرت والی سره کتاب وکړل اگر انا کړه چې ابن عباس رضی الله هوې چې عدنان او معت ربیعہ خزیما اسد دار طول پا دین او ملت ابراهیمی باندې یو د دې تذکره په خیر کاوه غیر مشرکان نه د پیغمبر اسلام دلیزی دي نو په دین توحید او ملت حنیفیت باندې دا نه حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای موزر او ربیعہ بد موای موزر نکونه کې اونیکه راغره دا دغوا مسلمانانو خو برحال عدنان پکې اهم سړې ده او دا غو عدنان بیا زمونږ بیا د عدنان زه معد سو کوتا معد وې سو کوته معد ده د داس وې نو دا عدنان ته غوې به موږ شو شه نبی اسلام پني کوم کې ده د د معد نوم څنګه مشو شه دا وی ډیر বাহাদুর او جنگو سړې او دا معادوت وی دی وژن بیا وی لکید ماطماند اچات جونجو د بني اسرایل سره ډېر جنگول کړی بني اسروی کې پسا دا غل کړنه او ده خو په ملت حنیفیت باندې را روانه هي سره جنگونه شیوه خو واقع تاریخ تبری والی نکړه وای ددا بخت نصر فا دور کې د دوله سو کال بخت نصر مشهور نيسايانو حکمران دیو بیت المقدس و غیره فتقیدو خفزه کړی دغه دو دور یو پیغمبر دی ارمیه ابن حلقیا ارمیا علی السلام یو ته وحی شوه چې بخت نصر صدا خبر ورکړی چې عرب باندې وسط ته سلوت راځي خدا موعد بن آدنان ځان سره په خپل سوار نه سور کا او التبهوده چې ته صدمون رشید ده په اولاد کې بجی وخیر په عمر راځي نو یې شان ته ځان سره بوته لري پیغمبر انتا شام کے بیا لوے شوی رہو بنسرین کے بیا وعدہ کڑے ہوے دایدا کر کوتھن ہوجن بیسرے بیا سے ڈنگو نہیں شیو نو تا پدغی مشوش دگرن بیا داغ ہوئے داغ اولاد کے ددے اسرے معدد دد اولاد بیا سمری ہے کہ سو اولاد بچیو نو تا اولاد متعلق مختلف تعداد بیا اورامو خو دلل د سیرت شوق د د بچي زمان کم خي شوق زياد خي خو بهر حال په مشهور اولاد کې نزار يو بشير اولاد د نبي عليه السلام پنځي کونو کې نو زار بيني معاذ دته نزار ور کېده دا. دا نزار بیا د دیوژن ور کېده چې دغه دغه خپل دوه ورو زمانه کې یکتوب مصر او چاویریږي چې د پیدا شو کنه نو د خپل اړدل خوشاله شي معاذ نو یې دغه خوشاله سوخ مغزبہ کو خپل رټو نو عربه کې دې زی سره نظر لکټ عام توي نو یې چې د لک خلک دې خداداده دې بچی په خوشاله کې وی خو نو بری بنیاد د توي نه زړې لري ندر حسینہ جمیل او جمیله او کلمان سراب دته یې سالور زامن دی یو مزرد د مزرد نبی علی السلام په لیکونه کې بل ربیعه د دین مرابو کې ربیعه او قبیله قریشه و نه تر بولان بل انمار ده. او ابن الحشام سیرت والا په سالورم زیاد کړي لري آیات دالشار د دا سالور زامن وي کله چې ده, ده وفات کېده دا نزار د خپل مال او دولت د خپل بچو کې تقسیمو نو او خان او سرهران کې خینه چې دایره کورونو کې مې وي لوخانو دغه غرمه جوړې ده دی یو ژولول ده دغه مزر له وای نه وی له اسلام نکل او سونو ہتھیار چې وغېبل زی ربيع الاول ګړي بي زیبل زی عیاد لور او وغیر وغیره وخچي نړی انمار لورک نو په دې ځامونو کې دا موزر بیا مشور شوی دی مدني ویر السلام نکره موزر داوی ډیر خېصه आवाज وارا او ډیر حکیم او دانا سره او ايده تو موزر الحمرا ویل کېده موزر الحمرا دا حمرا ورته دا سرخانو د وینا ویل کېده موزر الحمرا او دانبیری رسول الله صلی الله علیه و سلم آدمی خلکو ته موزر و یا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام نج مدینه توفا درا غلو نو ته ویلو در بیا وفد مشکات کې داراحت دا ته بخاری کې اب ابن عبد الله بن عباس ته دی راوی نه ربیعه قبیرا غله او ربیعه دې موزر و ترویره تروران دي کنه دک موزر او ربیعه رونو نو یې نبی علیہ السلام ته مونتا تا په بل مخنه شروعات پر اشور کې راغلی نو ته بزات خبرو خایې چې بار بار ځکه باینانا وبایناک هاذا حیو من المزر دا موستامن سره موزر د من تر ګوران ني دي. نو دین په عربیانه په نو دا موزر د نبی علیہ السلام خاناده مکیه وا نو دا موزر د نبی علیہ السلام په دی نيكون کې دي بیا د موزر بارکې نبی علیہ السلام ویلو چې موزرتم کنزر بدر د موای د مسلمانو هغه دین د ابراهیم علی السلام باندې وکه تب قائد پریبا اتفاق د چ رد ضمان وې دوری یو الیاس او دیم اعلان د الیاس وکي بیا د نبی عليه السلام ني كنټه مشوک شه الیاس خپل نکړ د نبی عليه السلام د لري مزرزل د لري دنو ني الیاس شه وې و جتاوا د لري مزر بچي نه کېدل نو دې ر عمر کې چې د تکل نه امید شون الله ولا زې ورک نه امید یاس خو دا سواقعه خامہ خبر پوري ته را لشه او د بارکین حدیث کی راځي زقانین قل کړې چې نبی له سلام ایلیاس هم بدر موعده مومنو بیا د ایلیاس درې زامن لا یو یو روایت را لوم ده چې اکثر اختلافونه خو د رې زامنو کې یو مدري بل طابق له بل قام چا یو يو بل نمنخلي خدا دريپتي مشهور په دې درو کې دا مودریکه بیا د نبي عليه السلام نيکره نه دا مشهور شوه ما ترې کني چې ده هر نكي نور نشتا الله دې پس واکي وانه مشهور کړی د نبي عليه السلام دا شجرې محفوظاته را مودریکه دد 12 کې دته مودریکه وی وي اذا تقبل سوق کوئی عامر نمنه چهبل ممره امر چاویلې امر یا امه خودته بیا دا مدرکه والی او وری محسوس وایته ترور دا بل طابخه چرې دې دیوالو سرا وخانونو نو غوخانې په صحرا کې سرول ترې کې بي وخان لګي دي شريک دې دیوالو رومو ښکار سروک اخهار په سیمندې تړې والی دې کې دی وخانو تخېره د خلنو خپل منسټي سلوکه الګه ته دا ښکار په خوا وروډه موډه او ښکار کاوه او بل وخان په سیلال شنو سوق دې ورو وروته نیمه درې کټه چې دتلاس نو دی خوانو په سلا او دا بل وروره غغکار او پخې تکینانس منډې ټړې ګرځېده ګرځېده ستړي شو اخر او خوان را پیدا رالل واپس د شپې شراغلي نو خپل پلار بیا الیاس سے دوا کوي نو چې الیاس سے واکه وي چې دا سي چلشي او درو شو ماخير م پیدا کړه نو ورته ته کوم درې کای ته وایې نه پېبس مشوش بیا د دې مدریکا په اولاد کې څو کوي دوازمندي او څو غنوي یو خزیمره څو دوی او بل خزيل پدې کې دا خزیمه چې د نبی رسول الله السلام نیکشه مزما شو چې خزیما برکه رازي ابن مدریکا د په ملت ایبراهیمی باندې او اولاد باندې اختلاف کوي سوک سلور سوک کم زیاد وید با اولاد کی یوز ویده کنانا ها مشروع شیر بل, بل اصد بل, بل اصدارا یا اصدارا سینسان بل در سلورم هون پدی کلا کنانا مشروع شیر کنانا دا نبی علیہ السلام نی کنم کن دادا کنانا والی ویده پدی والی مشروع شیر کنانا اصل کی کنانتون <تسجن> من مشتق دی کنانا ترکش دوی دا غشش پا که خستنی کی دبا دا غشش پا ترکش که چی که خستش دا پتش حفاظتی کی, کی چونکه دی سردارو قوم او دی دقوم دی زیاد محافظو دقوم دی خیال ساتا قوم دی در, در منو حفاظت دقوم کو چونکه دی دقوم دا, دا پار یاو کسم ساتر و گرزی ندی وجنه دی پا دی نم کنانا بانی مشوش لگه سنگه چه ترکش غش محفوظ ساتین <متحدث> و دا رنگ دخبل قوم محفوظ ساتا دا وی دیر بے حیثیت والا علم فضل والا شده و عرب باوی ملاقات او زیارت لگات دن دا. دا دا پاولاد که مختلاف ده خدایو قول مطابق دا خزیما د کنانا اولاد شده سلود نظر مالک عبد منات عبد منع، عبد منع او ملکان پا دی که دا نظر بیا مشعود شده دغه نبی علیہ السلام په اولاد نظر ما نه را دا سر خواله دیوی دی دا ر حسین او جمیل دا او دیوジナ لقب باندې مشهور شه هه الله ننډویا بس بیا د اولاد ته دینه ځه وې دم په دې نظر دا دا نظر د اولاد باندې راکی را دی دغه دوبه یونی مالک او دبل مون نم یخلب د مالک په مشهور شوه د نبی علی السلام نیکونو نیکو. مالک بین نظر دته مالک وی دی وجنوی چې د دې عربو د مکیوالو بادشاهو مشهور په دې وجې مشهور سیرت نگار ماریتین وی د د بس یو زره فخر ما د خلق دانا سب وی په فخر یاله نه فخر نه دی دفا زیر سره فہر فہر عربای کې کی ویل کیږي اگر غاټي غاټ او کاڼی دا چې څړېلا سره شنو شنو لاسې پوره نه را باندېږي دغه پوره لاس دکې دا غاټ غاټ غٹ, دی ویل کیږي او تدې فہر وی دلا مور نوم قریشې خېو قریش تاخذ ال تراب تدې فہر لقب او څوک یې نه نوم دی او فہر لقب دی بار صورت قریش کوریش وی د دې نوم یا له خبر نو به کې مختلفه قوال يخو ابن کثیر علوی وی دی دا قریش د تقرشنه جماکیدو دی چونکه دا قریش د کمر دا د نبی علی سلام علیکم رسول روان د قصی ابن کلاب د قصی په دور کې هغه دا ټول حرم کې راغون کړي تاس نشي وقارشینو مري وجهی ته قریش وی راجمشید او یا سو کوئی تقرش تسو تجارت دوید کی تجارت او دا قریش کیو سرد دی اقبلنگا دا فحر دی وقت نا دا تجارت لیندین شورو او عرب بیدار تجارت والا لارا اختیار کرد نا دی وجه ندی تا قریش ہوئید کی <تصفح> دا دا دو دور کی دی چکرہ سردار دی دمکی نو دو یو حکمران دی حسان هغه یو فوجی حملو قلپ مکه مانن. او اید دم دا اراداوا شدہ بیت اللہ انڈی. او د دی دا مال با یوشی یو یمن کی پی یو کعباو بیت اللہ جوڑی. دو سر جنگو کو اغلی شکست ورکت. او احسان حکمرانی قید. دری کالا وید سره د مکه کی قیدو. بے ازاد. پری وجده مشور شوی دا واقع شوی دا او د تیجارت داوا دا ق دې قریش یا دا فحر زامن سلور دی غالب محارب حارس اصد دا غالب پکی مشروع شد دا دنیبی علیہ السلام نیکنو کن بیاد دی غالب دو زامن یو لوی بن غالب بل تیم بن غالب تیزا تیمی تیم دی که بیا دا غالب دا لوئے دا غالب زامنو که لوئے چھلے بیا مشعور شو دا نبی علیہ السلام نیکرے لوئے بنی غالب او دې دی بیا سلور زامن دي قعب آمیر ساما یا اوساما او عوف چاوارکی دی نزیات نبیلی دی خو قعب کو ارکی مشعور شو دا دا نبی علیہ السلام نیکرنو که شو ویدے پا دی عربو کې دیر لی مرتبی او جاہو جلال والاو او ده ده واقع ده سمه شو رو شو شی پا عربو که کم سن هش pixelه ده کانه سن عربو یو خوز اون ده شو رو شو او خوز نبی د سلام دو مخده عربو کم سن هش د ده نویدا ده ده ده ده پیدایش نه شو رو شو لنده پا پیدایش عربو یو سن شو رو کردوا او ده چلده سلور سده چلده ده که تر واقعه فیل د ویلیا تلید به سنه برحال وید چلد برابر خپل او دی کعبہ یو خطبه وی نجمي په ورځ دالحمد او سناره ته وې دنیو او د سره رحمت ترغیب کو او دا خلکو ته زما په کې یو نبی روان دی مداريه تباب کو او یو شعر به وی د کبین له یا لیتنی شاهدو فوا دعوته اذا قریشون تب نوز لانا واي ارمان دې چې کله دا پیغمبر خپل دعوت اعلان کړي او واخزه حاضر وې چې کله په قريش که د ديانته او تعاون الله سره کاي په سره تعاون کې برحال د اسلام نامه کې دي جمله اغلومه خو يوم عروبه احادیث کې سمراځ لکه نبی له سلام مدینه تر هغه نو دې دې له جمنوم کې نو دا عروبو مو ملغه ښه نعربو کدا وقتنا دا جمع دا غصر عروانو ردی دا خطبا دا کعب دینو لوئی درین بلو دا دا, دا بلو ددو زامن دا دا زامن مطالق ویدری زامنی منی یو مرع بل عدی بل خصیص ادری دا عمر رضی اللہ تعالی نحو چه ده دا دا ده کعب پا اولاد که دا نصب ورشی او امر غيبا عاصل ځلان هوځره نسوک سیرت نگار وای چې یوځوې سهممو نسهم دراغه نصب رجي دا مراقه د نبی علیہ السلام دی مرايد نکاح مرا مراره مرارۃن مرار تریخواله دی تلخې ته وای عربو کې چې بكم سړی ډېر په حاضر او شجاع او دا لقب ورکو تریخ دی ګیر تریخ سره نو د انکه هی بهادر او شجاع سره دیوژن د مه شوش په مربان دروې بیا درې سامان یو تم بلکilab او بل یقط یقط ابوبکر صدیق رضی الله تعالین هو او طلحه زهران هو دا د تیم او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغې نکونو کې به یو ځکی نه ټول دا مکه والاته یو مکه پښتون نارمان خاندان او خالد بن ولید رضی علام دان، زید بن عرقم رضی علام دان، ابو جہل دادل یقتا پر اولاد کے رضی پتیز آمنو دا مرہ کے کلاب بیا مشوششے ویدے کلاب بن مرہ دا نیبی علیہ السلام نہیں کرتی کلاب کلاب کی کلبر او کلاب سپوت ہوئی گا نا دس ارہو اے ڈیر خکاری سپی ڈیر زیادتی کاریش بی ڈیر ساتن او دیو جنب تغلق مشہور شو کلاب او دی کلاب بیا دو دی خوسیع بنی کلاب او زہرہ بنی کلاب دو زامن دی پتی کلاب قوسیع بیا د نبی علیہ السلام نکر قوسیع بیا دی اہم سڑے نبی علیہ السلام بنی کنو کی قوسیع آپ باندی پیش سواد بانی زوا دا قوسیع چو نو دی په مشهور ما مالي کې خپل کری وطن نه لري ته یو زکه وي ډېر امور پغېد کې او دا قصې چې دا پلار خلاف وفا شو نو دا ته مور بلواډو او هغه قبيله داغه دا غني خاوند د شام په سرحد باندې اوسېدل نو چونګې د مشهور مور سره لاند نو مور سره البته پروارش کړې ده غټشه بیا نبیادی مکی تراغله او دغه خپل روح زوحه لري د نبی نو منچوري مو د پادرای په نه دغه او د یووند دتل ټو او لیدریم داسنه ولوندام ده نته وتره ز سارو ر اوه او هغه نو میراث کیسا غستا نده په आवाज او پېچنه د اواز زما د خپل پر شان ده نه یې پدې ولا بیا میراث کې ایښ ورکړ د بیا دی پوسه یو مشهور له مجمع د جمین مستحق دا قریش یا تس نصفارشی و خوشا دا مکینا خوادی و خوشتی راغې کل راغه نو دادا تول دا دا قوم راغونتا قریش نو دادی وجینا دادا مجمع ویلکی دا, دا قریش خلقی راغون کردی او د مکی پا دا دامن و غاڑا که دلتا بات کردی چرا شید دا دا اللہ پور دی دا خوستازو مشرانو نپاتی دے و تاس د خدمت نتلیه پا دی داس معززی ها نو دی راغون کردی دا دیر حکیم دانا سره او ددغه کلمندې دی خبره مشهوره دي چیرته او تاریخ نه لیکلې یو خبره پیدا مشهور هوا کم سړی چې کما سره او کمینش سړی اکراوमुखी نو دیم سره پرې کمینه پنځتې شریخ شو او بل به وي چې وسړی دی د خپل مرتبه نه زیات ته منشاتی غنی بیا با د معلومه مسایچ چې سونه خبره طلب کا لکه امي استاد هغه یو سړی وی چلالمار لیک افټر راکی او غرم چلی یو پټه ده نجل کاټر پر الله ورکړي او درې چل. مفسه سو حاګې کړي. برحال دا غرنګ خپل اولاد ته وي د مرګه وق کی نصیحت کړو. د شرابونو پریز کوی ظاهر کې خدا سکهي. سې ظاهر کې وي بدن درسته وي خو ذهن خراب وي. نسیت نصیحتونه. برحال ډېر نه حاجت عزت مونږه عرب په دې وجه رد دې تابیدل. شرابونو دې کړو مې راوونه. نن ډېر قدر عزت وکاو. د قصې چره داسې څرېره چې دا عرب یو سیستم یې لري د روانو کې نو ګور دا د الله تعالی په نه د نبی علی السلام آمد دی کنه نو لري سمه چې سونن یې سې کې نو ترتیب سمه عرب ما الله کې ویو مکا جزيره ال احد هجاز په روان نو چا تسلط نو الله آزاد ساتلی راځي چې حکمت چې پیغمبر راشي په آزاد قوم کې چې د چا غلام او بلې سدا شي ډیلا ډالا نظامم جوړ دیو جنہ مدا چې دا کې ویلو په بازار خلک دا خبره کوي چې دا عربو ایسو نظام سیاسی او دا شی نو دا نو. دا. دام دام دا. دا نو دا خبره چې نو بالکل دا غلطه ده او تو بالکل منظم نظام عام خبره دارا بالکل دی د نسمن خالي نو د دی او قبایلی ساده د حکومت او دا قبایل یو څه ټمو نظام او جوړ کړی د قصیر دا بس دا خلق انات پر بیت کون مقیده یو لی خلافتو اسلامیری اصده پار دا دا سو کرد چی کلی قرائش آغان کرد نو پدی مکا کی یو دارو ندو جوڑک دا مشوری اسی نا ندو دو جوڑک کرد چه دا نبی علیہ السلام خلاف مشوره کې رو شیطان را کرد دا دارو ندو دا پدی دارو ندو کې بس کن دا کا د طلاق دا جنگ, جنگ متعلق خبره مشورې ولې کې کی کېږي بل یو اداره جوړکړه ټول یو سیستم جوړاو او ساده حکومت ایته به اجازهات وي د بیت الله دربانی د مجري حرام خدمت تر دور کې جوړه سقایا حاجانو لزمزموږو ورکول بل ریفاده جوړکړه فقیرانو مسکینانو حاجانو سره مسافر سره تاون بل نه دوا او مشوره بل لوا لوا به عالم بردارې ته علم جندا هر کوم په دا کیسما کې سم مناسبه دي جوړي او د بیا تقسیم کړي مړي پدې خپل داټون ته سره وي تقریبا بیا وروسته په قوم کې او د پ اولاد کې دوی تقسیم شي وي برحال دا تر دې پوره خصه ګرمند نبی عليه السلام د اجدادو او د مشران څخه احوال دا کم چې پاتې شو وبالخاص کر د دې نبی عليه السلام په وخت کې چې دا کم مناسبو بداتل عربو